Naanza kutoa taarifa. Kwanza kulikuwa kuna taarifa za tofauti. Kama kwamba leo tunakuja kusikiliza review au marejeleo. That is not true. Sequel. Tunakuja kuangalia maombi yaliyoletwa Kusyangalia maombi sio kuja kusikiliza marejeleo. Jamani ni Kiswahili review by itself inasikilizwa kuleta maombi ni kitu kingine pia Naomba nieleweke watu leo, leo hatujaja kusikiliza Marejeleo, leo tumekuja kusikiliza maombi ya mareje leo Sawa sasa tumeanza kuyasikiliza maombi ya marejeleo katika kusikiliza maombi ya marejeleo sisi kama kamati tumekaa kuangalia tumejiuliza swala la kwanza la msingi ambalo unaposikiliza jambo lolote lazima ujiulize kwanza je, unayo mamlaka kwa lugha ya, ya ya, ya, ya kisheria inaitwa jurisdiction unayo mamlaka ya kusikiliza hilo swala ndilo la kwanza inabidi ujiulize Yuko hapa Shafida Dauda Yupo kitenge Wanapaswa waowepo Ah, eh? ya ni kwanza nisikiliza. na maana yangu sisi tunasikiliza sana vyombo vya habari Tunavisikiliza muda wote ndio maana nasema hivyo Ili kusudi wakati mna, mna deribareti kule mnazungumza, mimi mnazungumza vivyo ambavyo vipo. Eh? Sawa jamani. Kwa maana hiyo naanza kuyasoma maombi. Kwanza nimeletewa maombi kwenye kamati yangu ya watu sita. Kwa kwanza ni Jamali malinzi ambaye aligombea nafasi ya urais na jina lake likainguliwa wa pili bwana Farid Salim Nahdi ambaye aligombea ujumbe Farid Faridi. Salim Nahdi aligombea ujumbe kanda ya Morogoro Watatu Hamadi Yahaya aligombea wenye eh juu ya Premier League wa nne anaitwa bwana Mbasha Matutu aligombea ujumbe. Watano 5 bwana Peter Mvela aligombea pia ujumbe. Wasita, ni mtibu wa 6 amekuwa ni Mtibwa Sugar. Mtibwa Sugar. Sasa Mtibwa Sugar nianze na Mtibwa Sugar. Yeye hakukata rufaa hapa kama Mtibwa Sugar. Kwa hiyo hana audience ya kusikilizwa na kamati yangu ya rufaa. Kamati yangu ya rufaa is not a court, it's not a, a kamati of first instance. Inasikiliza rufaa, haisikilizi maswala masuala anza mwanzo. Nimeweleka jamani? Inayesikiliza masuala yanayoanza mwanzo ni ile kamati ya Mr. Liato. Kwa hiyo hiyo outright tume pembeni. Sisi hatuna mamlaka kusikiliza kama court of first instance. Sasa tunaanza kuzungumzia hawa watano. Hawa watano ndiyo tunajiuliza. Je, sisi tunayo mamlaka? Siku wakati kamati hii inazinduliwa, nyinyi ni mashahidi mli picha sana. Tulikabiziwa vitu viwili. Tulikabidhiwa katiba ya TFF. Tukakabidhiwa na electro ya TFF. Nyinyi ni mashahidi kama kwamba hivi ndiyo vitendeya kazi kutakavyotufanya sisi tutolee maamuzi, yale yote wa mbele yetu, yetu. hatukabidhiwa chombo kingine chochote na tunasema tumetumia vyombo hivyo viwili katika vyombo hivyo electrocode ibara ya 12 ibara ndogo ya 14 nitarudia katika kanuni za uchaguzi za TFF ibara ya 12 ibara ndogo ya 14 nitajitahidi nitaisoma kwa sababu ili ninyi muweze kuwa tamani kama nitakuwa na hapa pamoja kwa ibara ndogo ya nne inataamka kama ifuatavyo Inasema the function of election appeals committee shall be governed by the TFF electoral code. Shughuli za kamati yangu ya rufaa zitakuwa zinatumia kanuni za uchaguzi za TFF. Mmenielewa kifungu kinaeleza hili. kama vile haitoshi ibara ya 49 ibara ndogo ya 6b ya katiba ya tff inaeleza kama ifuatavyo samani mtasoma inasema article 49 sub article 6 sub article B of the constitution of TFF in inasema responsibility responsibilities composition and the tenure of office duties and the responsibilities of elections committees are the elections appeals committee shall be responsible for the for hearing appeals against decisions of the TFF Elections Committee on TFF elections and the TFF members elections the decision of the elections appeals committee shall be final and conclusive and a binding on all parties concerned and shall not be subject to review by any other body kwa kifupi article ii sub article b inaeleza maamuzi ya appeal committee. Maamuzi ya apili committee yatakuwa yanawabana wale wote waliohusika. Na pili yatakuwa hayako subject for review. Hayapashu kulejelewa. Sasa basi, hii dana ya review imekuja imetoka wapi? dhana ya review imekuja kwa kuangalia sheria za mahakama za kawaida kifungu cha sheria nane, cha civil procedure code act 33 revised edition 2002 Shelia ya mwenendo wa mashauri ya madai sura ya 33 juzuu iliyorejelewa mwaka mbili. Na mbili which fungus 78 inasema kama ifuatavyo I Subject to any conditions and the limitations prescribed under section 77 any person considering himself aggrieved a by decree or order from which an appeal is allowed by this code but not but from which no appeal has been preferred or b by a decree or order from which no appeal is allowed by this court may apply for a review of judgment to the court which passed the decree or made the order and the court may make such order thereon as it thinks fit nielewe jemani? nieleze kwa kifupi katika mahakama za kawaida inapotokea trial magistrate yule hakimu alisikiliza lile shauri katoa maamuzi hukumu <coughs> upande wowote kati ya ule zile pati mbili umeona haujaridhika unaweza ukamuomba ukafanya application kwa hakimu yule yule kwa mahakama ile ile ikiomba arejelee maamuzi yake sasa Iki kifungu hakiendi peke yake kinaenda na order 42 sub Order 42 Rule 2 Hii huku sasa ndio inafafanua ni namna inaeleza to whom application for review may be made Nitaki An application for review of a decree or order of a court other than the high court upon some ground other than the discovery of such new and important matter or evidence as is referred to in rule 1 or the existence of a clerical or arithmetical mistake or error apparent on the face of the decree shall be made only to the magistrate who passed the decree or made the order sought to be reviewed but any such application may if the magistrate who passed the decree or made the order has ordered notes to issue under paragraph b of the proviso to subrule 2 of rule 4 Kwa kifupi kifungu hiki kinazidi kufafanua ni nani anayetakiwa apelekewe maombi ya kulejelea au review ni yule yule au ni kamati ni ni ni, ni, ni mahakama ile ile na kwa hakimu yule yule Ndiyo anayetakiwa fanye nini marejeleo maamuzi yake ambayo alikuwa ameyafanya Huo ndo utaratibu kwa mahakama hizo nyingine sasa basi kwa mazingira ambayo nimewasomea hebu nisaidieni na nyinyi eh? nisaidieni na nyinyi nikifunguku kipi kinatupa mamlaka sisi kama kamati tuweze kurejelea maamuzi yetu maanae hii sheria SPC kila mtu anayo hizi kodi kila mtu anayo constitution kila mtu anayo hapa na najua naongea na watu ambao wako timamu, makini, professional. Hebu niambieni. Mara ki wakati mnakuja hapa na nimefanya research vile vile, kama hakuna maamuzi kwa upeo na nafasi tuliyokuwa nayo sisi kama kamati. Hatuna mamlaka ya kufanya marejeleo. Hivyo basi, kamati by decision of majority imeamua kama kwamba sisi hatuna mamlaka na maombi yote yaliyoletoa hapa kamati yangu imeyatupilia mbali haya ni maamuzi magumu mm. ingepeni ingekuwa wazi kabisa kama kwamba hata sisi wenyewe tusingeyapenda lakini kuna kitu hiki kimoja ambacho mlitupa mmetupa hizi kanuni mmetupa katiba tujiyabaji na haya ndio yanayotufanya tufikie maamuzi haya kutokana na haya yaliyopo mmetupa hizi katiba na kanuni hizo Inapokuwa sheria ni tofauti na demokrasia. nyinyi kama muandishi wa habari mjijue hilo. Tukimaliza sisi stage hii ya sheria, Ndiyo sasa inaingia kwenye demokrasia huko. Watu wanapiga kula, wengi wape, wachache wakose. Lakini not at this stage. At this stage none non, non Hata uwe maarufu, usiwe maarufu, uwe tajiri, uwe maskini, hapa sisi tunaangalia una qualification? -y. Zina fiti kwenye hizi kanuni mlizokuwa mmejitishia na lazimika kusema namna hii kutokana na mazingira ambayo nimeaona nayo yanayoendelea mnenelewa jamani mkaandike hayo mniatue kama yalivyo mniatue kama yalivyo msitumbukize maneno yenu mdomoni mwangu mimi mimi ndio nayesema na mimi ndio mwenye mamlaka haya hapija sisi au kuteuliwa na tenga sisi tumeteuliwa na kamati kuu ya TFF Mnaelewa jamani? Eh, tumekateuliwa na kamati kuu ya TFF. Na hata barua zizu zimeandikwa hivyo. Ni watu makini ambao waliteuliwa. Walijua kama kwamba wataangalia sheria Mazoea yale ya awali ya kuangalia kama kwamba huyu nani huyu nani huyu nani yafike mwisho ndiyo mpila utaondoka kuna sifa ukai pembeni una sifa uendelee Mifano iko mingi tu nani wewe natakiwa mjijue hilo Inasikitisha sana nafika kuongea hivi inasikitisha sana kuona mtu anazungumza vitu ambavyo havipo si fulani kainguliwa fulani kainguliwa na vyombo vingine vikubwa wengine wana mamlaka makubwa serikalini hata hajasoma uamuzi umetolewa vipi anakurupuka tu wewe siyo 1 mbili 3 1 mbili 3 no basi soma hata certificate ya, eh, ya nani ya administrative law na kurudia kulisema ili. soma hata certificate ya administrative law ujue natural justice inatumika namna gani lazima usikilize upande wa pili na upande wa kushoto na upande wa kulia ndio utoe maamuzi Utambue nafasi yako katika jamii nafasi kubwa sana Unavyozungumza wewe tunategemea mambo ambayo utakazozungumza yao yanaeleweka Fulani kaonewa, flani kaonewa na judgment hapa na na maamuzi hapa Nimeandaa makusudi Niwaambie watoe kopi kila mtu atapata Jaji kwao muangalie msome muone wanao sema kwa nimeoneo. Una wambula wa mbula kwa umeonea. Wambula ni wa mbula kwanza mimi rafiki yangu sana. Nimesoma naye Mzumbe kwa taarifa yenu. Nimesoma naye Mzumbe, ni rafiki yangu sana. Aya anayosema kwa sababu nimeyasikia ndio maana anasema, japo kwa mja niulize. Nimesoma naye Mzumbe, usinikongo anakuja. Ni rafiki yangu sana. Lakini siwezi mimi kumchukua kumbeba katika hili. Ukisoma hapa ukulasa. Ukulasa wangapi unaeleza wazi? Yeye amefanya nini? Integrity iko wapi? Nafikiri mnamkumbuka mgombea mmoja naitwa Amin Baresa. Atanisamee kama atasikia hii habari. Alienguliwa lakini sio siri. Aliambiwa lete cheti cha form 4. Hilo ndio msingi zaidi. Leta cheti cha form 4. Ah, Mimi nimefika darasa la 8. Hapana. Tupe cheti cha form 4 sheria inasema utuletee cheti cha form 4. Akashindwa kuleta cheti cha form 4. Akaondolewa. Sasa unavyoambiwa kama kwamba utekeleze moja mbili tatu. yatekeleze. Na mwingine mtanisamee. Mwenyekiti wa Simba wa sasa hivi, Aden Rage. Si alipata matatizo? Si alikuwa convicted? sawa so, alivyotoka kule akakata pili kusafisha ile judgment yake akakataa apili, kule ikaamua kama kwamba hakuwa na hatia baada ya kuonekanaakuwa hakuwa na hatia ndio amepata access yaweza kugombia hizo nafasi nyingine kama wewe wambula, umeonekana hapa una na ujakatiwa rufaa hii ukasafishwa tukuone vipi tukuteue vipi nani wewe kwa nini tukuteue sasa kwa nini tusikuene kama kwamba una matatizo hii hapa hii apeli yake anaenda kasi hii ni judgement imetolewa na jaji mkuu. Ntawasomea kwa kifupi. Inasema lazima tuweke wazi. Lazima tuweke bayana. Sio maneno yangu, maneno ya jaji mkuuao. Lazima tuweke bayana kuwa. katika swala hili ambalo kimsingi ni la kisheria. Halikuwa rahisi kufikia maamuzi kwa uraisi. Kwani hapo palihusika dula za fikra. Dula ni school of thoughts tofauti baada ya kutazama mkutadha kusika objectivelya duru za fikra kuwa kiongozi hatakiwi kuwekewa mashaka kama vile mke wa Caesar hatakiwi kuwekewa mashaka one must be above suspicious as Caesar's wife wakati eh, kamati imefikia uamuzi kuwa wahekima na busara inalazimisha it in bracket dictates ikubaliwe na dula za fikra za wengi majority kuwa ibara ya 27 ibara ndogo ya 7 ya katiba ya TFF ya 2024 ambayo inasomeka sanjali na ibara ya 9 ibara ndogo ya 7 ya electro code of Tanzania Football Federation ambayo inapata uwezo unapata uwezo wake kuwa ibara ya 34 ya katiba ya TFF Ndiyo inayomwengua muomba rufaa Michael Richard Wambura ambaye aliipa zabuni kampuni yake mini investment and the commercial services company jamani hii hii imetolewa imetolewa sio hii imetolewa mwaka 2008 tarehe 12 december oh anaonewa anaonewa come and have these documents integrity wapi sasa Integrity iko wapi? Yinyi waandishi wa habari wenye mamlaka haya ya kuyazungumzia huko. Yinyi ndio tunao wategemea ukweli. Sasa kama wewe utafika utazungumza vitu vya tofauti, yinyi ndio wachanganya wananchi. Na fikiri hili mimi ni seme nimalize. Nitaruhusu maswali. <coughs> mhm. Mm 对